І все одно майже не досягти результату. Волосся не промилось як слід, та й блузка була зіпсована, і у ванні не змогла пробути довше, ніж хотіла. Я вийшла, позбирала продукти з підлоги, поклала їх до холодильника, знайшла в кутку майже порожню пляшку з під олії, і подумала про те, що завтра знову доведеться йти до крамниці і знову вистояти цю новорічну, веселу, збуджену чергу. Заради однієї пляшки влії. Мене охопила байдужість до склеєного волосся, до неприємного відчуття на шкірі, до всього, що було довкола мене. Я одягла нічну сорочку і мовчки лягла в ліжко. А годині у третій Вадим розвернув мене до себе і поцілував. Усе, як завжди, пристрасно і ніжно. Зі сльозами і тремтячим пробач я дивилась у стелю, так ніби лежала у ванні. А потім я заплющила очі. Одинадцять годин 22 хвилини. Я заплющила очі, тому що згадала, що тепер на мені лінзи, а в них не можна пускати сльозу. Ну от. Якщо в тобі є такий кошик, хіба ти можеш відчувати, як пахне сонце в березні, чи дослухатись до музики, чи просто вискочити під дощ, коли ти того хочеш? Можливо, в кошиках інших людей лежить інший непотріб? До того часу, коли усвідомлюєш, що виконувши його, ти можеш злетіти, як на повітряній кулі, чи летючому матраці, чи сам по собі. Я не помітила, як поруч зі мною присів якийсь дядько. Я б його й не помітила, якби він не дістав із кишені дві мобілки. А згодом ще одну. Вони задзвонили майже одночасно. Одну він попросив перечекати хвилин п'ять. У другу говорив довго і суворо про те, що мені не дуже зрозуміло. Якісь відвантаження і матюкався. На третій сам набрав номер і довго і нервово дослухався до гудків. «Не уявляю, для чого нормальній людині аж три мобілки? Або ж, навіщо людині, котра має аж три мобілки, сидіти ось тут, на Майдані, а не, скажімо, в якомусь респектабельнішому місці?» Але це мене не обходило. Я відволіклася, і просто спостерігала за ним. Він усе слухав гудки в третій слухавці, потім нервовим рухом відклав її на лаву, відповідаючи на другий цвінок. Говорив довго, щось там ніяк не могли відвандажити – я встигла роздивитися, що та слухавка, на котру він образився, була марки «Верті», через яку шаленіла власниця мого салону. Вона носила цей шедевр дизайну на золотому ланцюжку і любила не менше, ніж свого песика, якого скрізь і завжди брала із собою. Діловий дядько відірвав мене від міркувань. Він говорив надто голосно і не незрозуміло, а перейти на інше місце не було можливості. Все було зайнято. Я зосередилась. Ніколи не можна готуватися жити, як це робила я і багато моїх знайомих і співробітників. А я майже весь час готувалась, сидячи на дорозі в позиції низького старту. Років з десять велася напружена і зосереджена підготовка до справжнього життя, до отримання того, на що заслуговую, щойно розпочну жити так, як бажаю. Я все стерплю». Я буду чемною, вихованою, я буду старанно виконувати свої обов'язки, робитиму добрі вчинки, віддаватиму борги всім, кому ще щось винна – батькам, державі, чоловікові, співробітникам. А вже після того, як усі борги буде сплачено, почнеться нове життя. З покупки омріяної домашньої техніки, з поїздки за кордон, з понеділка. От якби не ця спокуслива позиція низького старту – який ти стаєш чудовою мішенью для добрячого копняка під зад Я ледь не розреготалась. Хрін воно почнеться. Добре, що поруч уже нікого не було, адже я сказала це вголос Одинадцять годин тридцять хвилин. Сказала і озирнулася. Чи ніхто не почув? І відразу помітила на лаві білий верті. Схопила, підхопилась, почала роздивлятись на всі боки. «Де це діловий типчик? От ідіот. Як можна бути таким необачним?» І сіла на місце. Певно, за кілька хвилин він повернеться і віддав йому свою знахідку. Телефончик був дуже приємний, на дотик. Одразу видно, що дорога річ. Не просто дорога схаминулася, а така, що мені не снилася. Я з острахом поклала слухавку коло себе на лаву, ніби вона моя і не моя. Адже якщо він повернеться, то може запідозрити мене в крадіжці. А так я зроблю вигляд, що нічого не помітила. А з іншого боку, бережу слухавку від бажаючих поцупити її. Але чи довго мені доведеться сидіти? Так, на чому ми зупинилися? На тому, що життя може розпочатися з омріяного ремонту чи якихось покупок. Господи, який абсурд! Та на цьому воно закінчується. На меблях, оббитих шкірою зебри, що їх виписують із-за кордону новітній багатії в країні, де заробити чесним шляхом просто неможливо. Але всі роблять вигляд, що ну чому би ні, такі гарні люди так посміхаються в телекамери. На їхніх маєтках, напакованих барахлом і непотребом, на їхніх чадах, через яких вони трусяться вдень і вночі, аби ті не підсіли на голку, на всьому тому, що можна купити, розпочинається, розпочинається з того, чого не придбаєш ні за які гроші. Воно або є, або немає, і якщо вчасно не схаменешся, ніколи не буде. Звідкись із ніжним передзвоном пролунала мелодія Вівальді. Я не одразу зрозуміла, що це співає Верті. Я вирішила, що варто відповісти. Можливо, то телефонує сам господар мобілки. Тоді я... 11 годин 34 хвилини. Тоді я скажу, щоб він повернувся за нею. Я обережно натисла на кнопку і притулила слухавку до вуха. «Чуєш мене?» Пролунав звідти жіночий голос. «Знаю, що чуєш». Я, до речі, розгубилась і мовчала, а голос продовжував майже без жодної паузи. «Пішов ти під три чорти. Хочеш іще?» «Так от, мені добре. Я сиджу на березі моря і бачу крабів і чайок. «На мені синій купальник. Я дихаю. Ти хочеш знати, чи я повернулась? «Так, я повернусь, тільки не до тебе. І я не пропаду, зрозуміло. Затямця і більше ніколи не телефоную». Залунали хутки. Серце моє загупало, мов годинник на міській вежі. Ніби це сказала я. Ніби це дійсно сказала я, ще там, три роки тому, в магазині, переповненому людьми. Сказала, покинула візок і вийшла з черги на сніг. Три рухи, на які я не здатна. Я уявила жінку в синьому купальнику на березі моря. Її голос був спокійним і впевненим. Певно, зараз, висловивши те, що хотіла, вона встала, потягнулася, поглянула в небо, на чайок і граційно пішла у воду, на ходу заправляючи волосся в тугий гумовий капелюшок. І всі дивились їй у світ. Бо людина, яка викинула з кошика мішки з баластом, завжди відрізняється від інших. Її вже ні з ким не сплутаєш. Вона перестає бути ініціалами, Телефонному довіднику Раптом я схеменулась Її зусилля марні Адже те, що вона сказала Було адресовано не мені І тому те, що вона в цю мить Вважає завершеним Триває Я знайшла номер цього дзвінка І з трепетом натисла на виклик І злякалась, що побачивши номер Вона просто не візьме мобільника Гудки тривали досить довго Нарешті я почула той же голос. Цього разу він лунав стомлено. Так. «Доброго дня!» – швидко сказала я і почала пояснювати ситуацію із загубленим мобільником. «Це правда? Ви мене чуєте?» – перепитала я, адже мобільник мовчав. «Так», – знову повторила жінка і зітхнула. «Дякую, що попередили. Прикро. До побачення!» «Хвилинку», – закричала я, – «а що мені робити з телефоном? Може ви дасте якісь координати, і я його віднесу?» «Не переймайтеся. Впевнена, завтра в нього буде така сама мобілка. Може, навіть і краща. «Але що робити мені?» «А ти хто?» – запитала жінка на тому кінці. «Тобто, не зрозуміла я». «Ну, хто ти? Скільки тобі років? Який твій статус? І чому ти вирішила передзвонити мені? Що, власне, з твого боку досить благородно?» Мені подобалось чути її голос. Голос зовсім невідомої людини на березі якогось моря. Це ніби розмовляти із космосом, чи говорити до викопаної в лісі ями. Я розповіла про сьогоднішній ранок, про сонце і білий плащ, який залишила на дереві, про ворону і про те, що нічого, зовсім нічого не можу вигадати – я не була певна, що вона щось зрозуміла із цієї розповіді, але вона слухала. І я чула, як десь далеко шорходять морські хвилі. «Знаєш», – сказала вона після паузи, – «я десь читала, що кожній людині випадає 21 шанс на день щось змінити, або хоча б трошки зрушити в своєму житті. Чому саме 21, я не знаю, але одного разу я спробувала порахувати, і в мене вийшла саме ця цифра. Ми звикли думати, що шанс – то щось велике, доленосне». Ну, наприклад, до тебе ні сіло, ні впало підходить, а краще під'їжджає на білому лімузині якийсь крутелик і пропонує очолити філію його банку на Карибських островах. Або ж, залежно від твоєї уяви і здібності, підвалює режисер і пропонує головну роль. Такого не буває.